ریاض الصالحین حدیث نمبر ده پیزز نمبر حدیث سیم چه دلوگی دو وجه نا انسان تا بیحوشی رش داخر ایخا سمانگاستازو دورو خوراکونی که منگا یو تیمو که دورو شوارون دا دو پارک کافی کئی امنا خوراکون ایخو لبنو خوراکونی زکر مزر که مزر اوگی که وعن محمد ابن سیرین عن نبی حریرہ رضی اللہ قالا غویبو حریرہ لَقَدَرَ اَتُنِي وَإِنِّي بِشَكَ مَالِدِ لِي اُخْفَلْزَان او بِشَكَ ذَو لَأَخِرُ فِي مَا بِهْنَ مِنْ بِرِ رَسُولِ اللَّهِ ظُّلَمْ ذَو لنبی علیه السلام السلام ذبیوشوشو پاسکه چې میند مېمبر د نبی علی سلام کوې اله حضرت عائشه تر حجره د عائشه رضی الله او طرمزا مغشیا علیه چې بیوشیر اغل او فما باندې ذبیوشوشو به د نبی علی سلام د مېمبر اعوذ کمزه د نبی علی سلام د مېمبر و انی راتنی و انی لا اخر اوزو پر اوتی و ما یعنی لا مغشین ز پر ما د بهوشه په حالت کې فمید د ممر او د حجره د نبی له د حجره د عائشې رضی الله عنها تربیېځا فیجی اول نورا ګی او راتلګی وَيَذْعُو رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي لُكِي خُذَا پخ پلا عَلَى عُنُقِي زما قسټ باندي وَيَرَاو خِيَالِ دَ عَنِي بَجُنُولٌ چَبِشَكَ زَسَمَا لَوَنَيبَا او دَا ګومان بې کاو چې قیند ما بادې لَوَنْتوب دَ پَبا بِي بِنْجُلُونِ آنو بَابَ دَ لَوَنْتوب وَ مَا بِي إِلَّا الْجُو لو په ما باې ای یو شي بغی د لګې نه زلکې په مخه غستې په لاه کې پروه د بوشه باې راغلی وه دلیونتوب د ووجه نه د میګو د ووجه نه د بلې ب باې د ووج د ووج نه د لګې د ووج نه او ریا چې سړی لګوالی د کله کله سړی پر کالی شوي یا د پس یو ګا به شم کېخور دی لګه رواه البخاري و نقل کړي د ابن راهب بخاري دا حالت په صحابو راغلی وګره ابو هرره هو د اصحاب صفو یو صحابي دی په بخاري کې دا را روایت را راځي و عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت اشوې توفیی رسول الله صلی الله علیه وسلم و درعه برهولۃ الیهودی په سلاسی د صاحب بشیری او فات کلی شتوی علی صلاتو والسلام اوس غره دا کری شوا د یو یوهودی سلا قدرت شو او ګو د ور بشو بند بدل کې دیش وګي د ور بشو ته د نبی علی صلات و سلام اږستو دا غلا او غسر خپل اخ اصغرا اخیوا چې څوپورتاته با د اسید د قیمت نه برابر کړي نو دا د غربت سره پرتئ واه کار از غلا او سره پات شو او د توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم ودعوه وبره له طلعه اليهودي په سلاسده صابر شیر اذغر د کار کړي شوی وا ته یو يهودي سره یاری یہودیو تہدا زماس غرا بتا سر فرتئی چ سو پوڑے تا تا دا غلا یادہ دی قیمت تا تبا دی برابر کڑے لو برابر نکلی قیمت زغرا غسلفات شو متفقون علیہ پدی حدیث بخاری او ابو اس ب اتفاق کڑے نبی علیہ السلام با اکثر دے یہودو لا قرض غستا بعض صحابه کرام دولت مندو ہری نہ ولے لا ہستا یو سوال دارازی جواب داغه دا له دا دا چې نبی علیہ السلام باد صحابو قرض زغستو راګی په واپس هغه ستل له خوښه چې صحابید به کل یوشه واغسته ده قرض چې ده قرض ویلو ورکو خو چې دی علیہ السلام تو با وسلام باګی له واپسې کې زشه ورکا قرض نبی دې زغوهلی صحابو باندې خوښه چې بس نو څه گداشه وله په خبرې چې په باد په چې حضرت بس دګدالو او د دې له سلام د طبيته چې د 4000 قرضاو دې تاسو واپس کړو ځکه به د دې له سلام د يهودو له ساغسته قرضا غسته ځکه هغه به هغه واپس کاو هلو دې صاف واځه شوا چې د يهودو نه د غیر مسلمانو حب قرض اغسته شي سبته خبر ده تعلق تو دنیا دے تعلق ساتو سلام دنیا حال عادس رضی اللہ تعالی نو کہ نبی علیہ وسلم د دشمنانو قال غوی رحدث نبی صلی اللہ علیہ وسلم درعه بشیر غا کلو نبی علیہ السلام ا درعه صغره فلا بشیر پوبلید یو شور په شعبان دی پوبلید وربه شعبان دی وربه شپ کې اغستوي او زغره چانه ور کړو په بازار کې یو هېږي تا وا با شېت الا النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير و اهاله السرختر لا لفظو النبي عليه الصلاه والسلام ده حضرت یې له سوې لا لفظو النبي عليه الصلاه والسلام تھا او بخوب زن تلوکرمان نبی علیہ السلام دا بخوب زن شایرن باغ رو تا دور دو بشو و احالت سان او پاغا ویلی شوی واز گی سرا احالت ویلی شوی سان خطن و واز گی سرا این چه خراب شوی و واز گا موا او شوی و خوند خراب شوی و واز گا چې اونی جی دا غین گولی جوڑی گا نا ڈلت اکثر د ابا د خلکو په بازارو کې داخو او ګونه کوي په پخایې په کې غره واز گا یعنی ما نبي عليه السلام ته یو لا او رټې د وربشو او اغه واز شوی چې خود خراب شوی و ولقد سمیتو یقول ابا د رسول الله عليه السلام یقول چې ما اصبح الاله محبذ ساع ولا امسا لو سباکله آل د محمد صلی الله <سؤال> وسلم پيو صحابه دي ولا ابسا او نه بيګا کړو تربيعه السلام د کور والا د سحر او د ماخا د پاره وړي یو ساده ثوابل شینو و انهم لتسعه ابيات او بيشکه اولاد داغي لهکورو نو تربيعه عليه السلام بزا وه ک نه کورو دکه بی بیا نی وی او د حدیث په خپل خپل کوړو رواه البخاری او دخلکره دایره ما بوخاری دې مشکل الفاظ په دې حدیث کې راځي ال اهاله تو بکسر لفظه الشحب الصاحب او غواز گا ولکې دږی اهاله ولې شي واز غتا اسد قطور په دور والخالب او جما وهيل بتغیرا اغه بدل شوی رنگ داغي خو داغي واز گویل شویس سانیخا بدل شویق وانداغی بویداغی رنگ داغی وانبی اور ایران رضی اللہ تعالی انہو قالا ویلی قدر ایتو سبعین من اہل صفا تاکیل دلی ما او یا صحابہ دا صحابی صفاونا ما منہم رجلن علیہ رداؤن امہ ازار و امہ قساؤن لو دغه او یا د یو سره چې پاغ باندې سادرو یا لګو نو یو د دې د یو سره چې پاغ دا ورسو سادرو صرف یا بلګو او سا او یا باندې سادرو چې پخپلو سټورو پورو بیا تللو پوسه چرانه واډو لوزی ها او لګو وَبِالنَّبَا يَبلُغُ دِسْفَسَاكِ وَبِالنَّبَا يَبلُغُ الْكَعْبَةِ او باج دا غا سا دند اغه ساکید سیده با دی بودو ستا لی بودو ساکید پړدو تا وبِن او با ساکید او ابلو اباج دا غې دبر سیده کعبې نګټو تا فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً تَنْظُرُ عَوْرَتَهُ لوجب کو با اغيرا پختلاص هدا وجه دبد کرنلو چې ښکارل کوي چې عورت دا سمانا یعنی هغه کپلم لګوا د فريبه نبي عليه السلام لاخېو د پلار د دې چې اسه د چ کولاو نشي لاسې پیښيو چې عورت مخکار نشي پراوه البخاریو صحابو په غیلاسکې غوړو اصحابو صوفو طالبالو دهلم دا د هغه حالت وروښ طالبالو مزيد ديو صحابه صوفو چيالي پرارتي په جوړ کې طالبالو د فارسی بانان مکه به ډیرو د تعلیمګینې کې کو ډیرو په فارسی بانان طالبالو دا اربا یو واده په پرارتي نه پخې اوه بیګاره ټوکړې وکړې پاتې شي سړې روټۍ ډاګه او ځپکه به ورکو. په ارزی ما ته وې. وستا سبل خره. مه وایې. وستا پراته په هي پراته. او درټې نشوي لري پراته په هي. داخله کې نه پخې. زه کوم باندې خو د استادو کول نه هم مکلف اچې روټۍ هر څو باډو ډېر ویلو وینا. بهټک کوځاږي پاتې کېدو. واتره تاسو واغاله خيخي الته پړهټه بخیر مې مانا وچا خدار سره خله ووخت دیږي اوسره تاسو به کې خاو خراب کړو ته وې حالت دا وخه کپلې اوسر پورا نه وي رټې دا حالت وو نبي عليه السلام دوړ بشو دوټو سره وخت رکړي اواز کې ویلي شوی چې خو به بدل شي او هغه سره وعلى عائشه رضی الله تعالى عنها وشو د لګا دی ټیپر دی اوساګ له هو ذا اخره بو در نه خره وا علي عيشه رضي الله تعالى نا ارس ډیر شي لو تدری بوتو چې نا قدري او نا شکوي شروع شي تا اين شکرتم لازيدن لكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد او که خدته نه کوي سوره جوه يو اوپر سي ته بیا وځي پريشر هاي کوي ته بیا وحب نه کوي جو سب جنو خره وحب نه کوي بیا سخه لري کانا عائشه کانا فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم من ادم من حشوه مليف الله او فرش د نبی علیہ السلام بستر د نبی علیہ السلام او د من ادم د سرمنه حشوه مليفين چاغا ها د کجورو د پالنا د ک شو وا حشوش د کواله داغه سرمنې د بستیو ملی فین د پالو د کجرونه پې کهجوی په کې چړی پوس او غې دی پ سره د بیالی سر د کړی او پارې بهسم لاستې ده نکنې زبانه کې چې پهې بس واچې یو سې یا پهکې د شو پاې واچی او شي و پړ واول بخارې یو من او د من د سرمنې او حشو د قواله دا علي پالو توي دا کجوري پوستکي دا کجوري پاره اغه دا پوستوي کنه دا کجورو پاره دا شي دي خو هغه یو بل سره ټکلو ټکلي کو په کې ورږي وا علي بن عبار رضي الله تعالى عنه ما قال اغوي كنوهه جلوس الناس د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره اذا جاء رجل من الانصار ها دوڑا گئے هغه ته یو سړی د انصارونو فسلما عليه سلام واچو هغه سړی په نبی له سلام ثم ادبر الانصار ربيا واپس ار انصاري فقال النبي سرنگری روزبه سات بیدو ابادا داغی داغی سات بیدو ابادا زما څنګه او فقال وی وی صالح الدر خدی یو دی ولاقې او یوسړی راشی لوغه تخ خپل بلګری شاګرد ورپیا چې ویلې کفلانی د خبرې کې کډو یاو چې بالکل خدی او چې دغې ویربې یادو به مخاله کو چې دې پیږي بس پرې ګره کټه پک دا د خپل بلګری او د خپل او ساسته پوسو کدارې یا دا غالا که نراغلی غده کسنگو قال نوی رسول الله صلو الله علیہ وسلم مَن یعوده من کم آسوش بیمار پرسیوگی ها استا سنا واتاس کنسو دا شاعتا پرسیوگی بیمار پرسیو دا پارا لارشی فقاما یعنی آسو سوک بیمار پرسیوگی دا غا من کم استا یا سوک ده چې بیمار پرسی بو کداغا ستا سونا او ما سنالارشی استفحام ده مئی یعودوه منکم سوک با بیمار پرسی بو کدسات میل عبادا ستا سونا سوک ده سوشتا چه ما سنالارشی فقابانو پاسید نبی علیہ السلام ام وقم ناو منگم پاسیدو امن اماروی رجی اللہ عنو ماہو دا حضرت ها بزعتا شرا او منگ سر پاسلس کسانو سر پاسلس کسانو مگروان شو ما علینا نیال و لا خفاف و لا قلانسو و لا قمس نمشی فی تلک السباخ حتی جینا لو پا منگبان نیال پیزار موزی و لا خفاف نیال پیزار پریوی و لا خفاف او نو میزارو یا نعال پروتووی ولا خفاف او نو موزیوی خفاف یا نو پریوی ولا قلالی او نو توپیوی ولا قم سنو او نسقی سنو پا منگا نمشی چتلو منگا فی تلک پا کال جن از منگا سبا آرکان وار از منگا سباق بیخ پیخو گولی پایی منگ روانو حتا تا دی چلالو منگا غصراء اگه تم گونا سیدو فست آخرا قومه من حولی نو رست شو قوم داغ من حولی داغنا من حولی داغ دکور دخلقونا رست شو من حولی داغ دکورنا فست آخرا قومه من حولی چاپینا داغنا یعنی پردیو کرا داغ دکور خلق داغنا رست شو او پردیو کرا ممتا حتا در دې دانا رسول الله صلی الله علیه و سلم او اصحابو لذین وو تر دې چې لذ دې شو نبی علی صلی الله و سلام لذ دې شو او بلګری دا غو آغچ دا او دا حال او حواله مالو کو لذ دې شخصه تاسو په پیرالل لذ دې جو او کګنا او بګبور روا او مسلمو خو په داسه حالت کې بګ غسر روا دو چې د پچا ټوپې له پچا کبي د بس یو لنګ او له پچا باندې بل یو شي زو رواړو پوسه او د کارو زبکي وین او صبح یاره وزيدي جوړابي دي چپړې دي قسمه قسم د جيبي ځان له بوتا دوړې ځان له په هزار روا او بوز اپدي کاری انسان خپه دي او پریشاده دي پریشادي ده ور چاته د پوزدا ویزار دي وعلى ابن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بشكده قاليري خيركم قردي ثم الذين يلو له ثم الذين يلو له النبي عليه السلام يليغرستا سنا زما في ريدا بیاك سادي چریز دي ديتا بیاك سادي چریز دي رديتا بیا تابین تب تابین قال عمران ابن حسین وی فما ادری فما ادری زن پویگما فما ادری زن پویگما قال نوی نبی علیه صلاة و صلاح مرد تین او صلاح سند وکر تین زلا عمران ابن حسین وی نزی تعالی رو زن پویگم چنبی علیه صلاح دا خبرہ دریسه او کلا او کو دوزه له او کلا اې چې سره تابې دې یاد کړیو کتب تابې دې یاد کړی او کړ دې دې میرے پتري مزلمان دې دا خود دوره شو کنه ثم الذين يلونهم بياك صادئ چې دې دې صحابو پسې تابين ثم الذين بياك صادئ چې دې دې دیتہ لکتاب تابين دو یاد ریزلې وی دا خبره ثم يكونوا بيا بشي بادو پسې نه یو قوم براشي يشذو جائب گوايان کي ولا يستشهدون خدا غی گواہ یاره به لشي قبلو له به کي خدا غی بياد به دشي قبلو له شهادت پبادت بياد سره به شاهد الله او بيان کي الله ويكونو نو ولا يعتبنون او غی به خيادتو دکې ولا يعتبنون او غی به ابد داري دکې خيادتو دکې اېد دديس بیینو د طب طبیینو نهروستو خلک بشي درو به خیانتونه ب کوي او با تونو کې به خیانت کوي و زوررو نه واللایو فونه اوغ با ننظرل به ب زورروونه غوی بند نه زورونه پیش کوي زونه به ب ی چې سم به شکلو ته پیر شوو د الله په لاه کوې هغې به که دا کار زما شو ذوبذ الله ز پاره دورا پسور کوما د لا پلار کو دورا خرچه کو خو خلخو وای کذا کار ذوبذ الله پورو مې یودي او کو وای ذوبذ بابا پورو بادو کو او زاديبه ولا یوفو او غي با پورو والین کا او یظهر فیه مسمن او او خارکیږیږه پای کې غټواله ها سبین چې راځي خارکیږیږه پای کې څوروبواله نو موږ ټوله چې سینی ولې خلکو سموال کې چورځي گا په هغه نریوارې او داغه هر اوس غټواله دې ټوټه پته په خللې از دې ما غټواله په سمانی کې بی وي ويظهر فیه چاکوالی بھائی پکی، غٹوالی بھائی پکی، متفقن علیم، وعنبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالاوی قالوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یبن آدم، انکا انتو بزل الفضل خیر لکا، اولاد آدم علیہ السلام بیشکت چھے، بزل الفضل خرش کولد مالستا، غورا، کته د خپل ضرورت نه زیات شي زه خرج کین او دا ستاسو لپاره به تر دي ای اولاد دادہ علی سلام یقینا ته خرج کیت الفضلات ستاسو زیاتی شي دڅا د زیات کی ها چت کیږي هو نه دا زان زیاتی کول دا وړ دي ستاسو لپاره د خپل ضرورت مطابق بغیر نه والی والي زکات ای انسان د پور کی د دنیا ضرورت د پور کی د خدای څخه پور شي خرچه د ګوري د خرچه د کینو د ګټ نه کینو نو خدا پرې ها کته د خپل ضرورت نا زیات سیسهوب د لا پلار کی خرج کی د ډیر به تردا دا به تردا ستاسو لپاره و انتم سکو شرر لکا او کته زاد سرا ها او سات دلرا لو بلته په फायदा اونره سه مال دې اوغاتو او خرج نو بندې دې مال راز الله نو شر لکا دا بد دې استاد پارا شرط دې اے مال خو اگټه چې مال خو اوګټه په حلاله او په بهتري ځبه باندې خرج کې نو الله تعالی نوړم پاي کې خير او برکت واچي اپ کو ته مال اوګټه او بندیک دې مال را پدې ځبه باندې لګې وسې ځې په دې نو دا بد ست صدره شر دې ست صدره دا بو اچ په کارو کمال کا جمع کوي خو دې شته کتر مال ته جمع کوي ابو رګي چې سم نه جمع کوي الله تعالی نور مصلی پیدا کوي او چې بديني لګي الله مسائل مصاهر پیدا کوي ولا طلاب ولا کفاف او تنه شی بلا مت او تنه شی ملامه کې دې په کفاف باندې د ضرورت مطابق ځان سره مال ساتلو کې څو ګنا پتا نشتہ سبلا متیه نشتہ ای له ګومه مال ځان سره او ساتي چذاب زه په غمو خاده کې له ګومه په بل حاجت به له ګومه کفاف به خيره ولا ولا طلامه على کفافن او تر نشه بلا متقوله هغه چاله را په کفاف باندې یا نشه بلا مت کې په کفاف وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُو او شورو کوا پیغمبر پا کوئی پاغا چا چې چا دا چا زیمواری تَعُولُو اسمانگوی اللہ تَعُولُو د دا خاونده پا خضا و پا اولاد بانده زیمواری دا اغا چا دا چه اولاستا پا زیمواری که تا تا پاتیشن د تر اوستا روورمر رو شو د دغ بچو د پته ترلوته زیمهوار چې په دی بچو باندې به با خرچ کوې نوته چې شروعو د سر د کو د معلوو کې نولو په خپله اولا باندې کوه په خپله ښه باې کوا بیا په اغ چابانې کوه چې ته زیمهوار د هغې دماللی د دا خرچ داولې و ځکه چې د عامې صقی په ار چابارې خره کوي وچې کم ذمہوار دي د پاږې باندې ارسوغنو کې اې زمو اولاد شو په فرد او تقدیر زمو اولاد شو له زمو په اولاد باندې بل څو خرچې نه کوي دا به وروړي ته په پڑھی وایي کینو وي نو د ارخ پل اولاد خرچې زمووار زمہ استه چې دا غې مناسب کالینو پاږې بازه خرچه کومه او د نورو د خرچو زمووار خو زمہ تبو سره احسان کوي زمو سره احسان کومه لو ار یو ته سو کو زموږه وارد چا د کفالت وی اغل له به پاره خاص کول په کار دي تاسو په پوهه پاتې شو تاسو د مرسي پاتې شو تاسو د کول د پاتې شو تاسو زموږه په چپه د شو جو ته خیرات کې لو له به پاره وکا و ب د چې ته کفالت د چا کې چې ته زموږه ار د چاې چې ته تربيت د چا لکه او شو اولاد شو خذر شو رواه تربیزی اولاد بپریری ا کفالت والے خلق فری فطور خیراتونه کوي رواه د دا د دا تربی ترویذی وقال حديث الحسن صحيح وعن عبد الله بن مهسل الانصاري الخثمي رضي الله تعالى له قال او لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان من اصبح منكم امينا في او الله اکبر من آغاچا چ سبق ابي عليه الصلاه والسلاموي چاچي سبق ابي عليه الصلاه والسلاموي من اصبح منكم آمنا في سربي آسوک چ سبق استا سونا عابدا في سربي آغا امن آمنوی پخپل جماعت کے پخپل نفس باندھے پخپل اہل و پخپل مال باندھے معافن فی جسدی عندہو قوت یومی فکا انما حیزت لہو الدنیا بحضا فیرہا بحضا فیرہا جمعت لہو الدنیا با اکملہا من اسبحا منکم آمنا فی سربی اسوک چه صباح کی قضا سے هاستا سنا قضا سے حال کی ابدن چاغا په ابن کی وی فسر به په خپل قوم کې په خپل اولاد کې په خپل نفس کې پوش په ابن وی یعنی ذب خلقنا يردوی ورتا ذب چادو تيردي موافن فی جسدی او وګوی په خپل جسد کې مووااف صحت لوي جووي د هو د د سره کو او د د سره د یوي رې خورړاک کو خوراک او د د سره خورړاک د غ را ځېکه انما ح ت له دنیا کویا کې د جمعه شوه دا غ د پاارهدنیا کې د ټولو دنیا د د سره دا خزانه شوي ده خزانې جاه کې چې د نجل ل د نګټې یو سره ما سره مازیګر موو کاوله ته باندې شو خې خير دی بابا زه یې راته ما څنګه خير دی او مال کار کې یاه رضا الله فضل دی اوس په ځله کې روپې وګټلې ټری فود مال به واس او بل به خرڅې پې ځله کروګه ها لوبه سپک دین کې یې لوبه شوبې شوبې شوبې حالت دې نو پینزه لکه روپوکي پینزه زره نه وركاي هوشد الله په دې مباره او پیغمبر پاو چې امن په خپل قوم کې په خپل اولاد کې په خپل مال کې او په سي حتم ورو وي او د څه د غیر ازي خوراک موجود وي لو فاکا ان ما حيزت گویا کې جب شواد د پاره دنیا به هزار في ټول دنیا کویا کې د سره ټوله دنیا راځه چې دا په دغرس کې سپوږی کله ټوله دنیا کامله دنیا سره موجوده ده په صحت او روغې بچي دی په آمد مال دی په آمد دی د خلکو نه خطر نشته او په صحت او روغې او دغه غل د خوراک په لابل دا شو کویا کې تا ټوله خزانه جبکري د ځ سره دنیا پدې خلک اتفاق کړي چې 5000 روپے کټي ټوپا یې اتفاقی درازې اوس به کټو کړو اڅ یو لا وې دې روځ کې تا کار خدو و بیا به کټو دې له 5000 روپے کټي شېروځ کې هو کبیری بیاش کې څلو له 5000 روپے کټي شېروځ کې هو او نن بیا غړي 5000 روپے یو کټي پدې خوشاله یو او ته دې ده خوشاله مو شادي لښته ځکه امن دولت وي دا امن دالو دا دولت ته دا دالو مال او علم دا یو لید دولت او بچايدا خو شهادت دولت ته امن دولت ته هاوس ته دولت ته پېسی تر صحت نشتا تاسټی مال او دولت ته تا ته امن نشتا الیکه ګاله کې کېدوه مسوږه دا ګاله بیو زوږه د مشوګ امن نشتا بیا مې پیسو بسه کې یار او اکثر دا موتبر خلک دا غزي غلیم سره یک با سیکل سور شو که فکه دا کی سور که په چک چکې روانو دا پړ وای دیشت ا خوراک شتا دی ویل دي نو چنني Himala را کړې نو سبا به را شي کنه ا عرب قادر دی وی کوئی علاوه سبا کم چستاروږي پیدا کوا اولا لو اسکل او ما بنده بطن فل ارض الا علل رزقها یو زمکه کی زندہ سرشتنه بغیر زاغله څوک خوراک ورکو ما ها به حظافیرها ويا طول خوراک طول دنیا ده جبا کړي ده ها دوړه فیددل به لا شو کانما جمعت له دنیا به اكملیا حظافیر ما راکي هرواو سروا دپس او يعقوب را دي په امر کوي وعن عبد الله ابن عامر رضي الله عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله بن عامر بن بلاس رضي الله تعالى عنهما اوي قال اوي قد افلح تاقي कामयाब دي اژوک دا حديث بیا بسکو قد افلحا تاقي कामयाब دي اژوک اسلم چاغه سلمان شو اصلما چې ایمانې راړو مسلمان شو وکان د ریزکو کفافا او ریزق دغه سربر سر بر او د چېو دی تاله چې میلا شوه د غرمې د خوراک ټیم دی تاله خوراک میلا شو د خام ټیم دی او طالما خاامب میلا شو دا انسان کامیاب قد افله من اصلما وکان دې زکووه او کفا په کفاف سربر و الله بما آته او صبر کې دی د الله پهغ سو چوررکې الله دته چله دله سوورکي با په غیبانې سرهبر کوي چله ډیر خدي دا سره وړلو چې ن دماله دی وختېخورړه کوو چ را کړهلس بجې چې دمالله لا را کړړی د سا د را سره وکوو د غرمې سبب پهښ زلا صباحو کو کور کې ارشه موجود دی نو چې پاخ خوشو روټې دی تیار کړل الحمدللہ چې غر به روټې د دلاکله پاخا بیا خو دشتا ما هم د بیا له پیدا کی رواه مسلم نقل کړي دی دایمې مسلم